harmadik mese, amelyből kiderül, hogy van ám jó ember is. Még szerencse, hogy Buksi jól ismerte a város minden zegét zugát, hiszen itt csavargott kölyök kutya korában, míg a rossz gazdája láncra nem verte. A sötét mellék utcában volt egy üres telek, annak a végében egy régi-régi elhagyott borospince. Oda vitte be őket Buksi. Bebújtak egy hordóba, úgy várták meg a reggelt. Kora reggel, alig kelt fel a nap, kisúrrantak a városból. A város mellett volt a repülőtér. Ott álltak a repülőgépek szép sorban. Az egyiknek már a motorját is begyújtották. A pilóta is ott szorgoskodott mellette. Éppen tisztára pucolta a repülőgép szárnyát. A két szép sejemruhás gyerek odalépett a pilótához. – Hová megy ez a repülőgép? – kérdezték. – A fővárosba indulok a rendőrökért – felelt a pilóta. Tudjátok, valami rablók garázdálkodtak a városban éjszaka. Ellopták a polgármester pénztárcáját 110 arannyal. Azért kell elhozni a fővárosból a rendőröket, hogy elfogják a rablókat. Bácsi, te nem szereted a rablókat? kérdezte kicsurka. Nem hát, mondta a pilóta. Ki szereti a rablókat? A rablókat senki sem szereti. És aki mackót rabol? kérdezte kicsurka. – Az olyan embert sem szereted? – Az olyat se! – válaszolta a pilóta bácsi. – Hát akkor segíts nekünk kiszabadítani az elrabolt mackókat! – mondta a szőke kislány, azaz kicsúrka. És akkor mi is visszaadjuk az állatkertnek a száztíz aranyat. A rendőrök pedig becsukhatják a dutyiba a polgármestert, mert ő az igazi rabló. Ő rabolt el mackókirályt meg a tíz mackót. Bizony! – Nagyot nézett a pilóta bácsi, mikor a gyerekek elmesélték neki, mi az igazság. Na, jól van, mondta végül a pilóta bácsi. Hiszek nektek! Üljetek be a repülőgépbe! Segítek nektek kiszabadítani a mackókat! Azzal elindultak. Brrrr! Brrr, berregett a motor. Aztán huss! A gép felröppent a magasba. A pilóta mögött a hátsó ülésen ott szorongott smafú, kicsurka és buksikutya. Fél óra sem telt bele, már ott köröztek a főváros fölött. Nem tudom, hol az állatkert, mondta a pilóta. <tos> <tos> Vakkantott buksi. <tos> Érzem a szagát? Most már látom, felelte a pilóta és lejjebereszkedett. Az állatkert mellett volt egy nagy rét, oda leszállt. Megkeresték a főbejáratot, és mind a négyen bementek az állatkertbe. A repülőgépet kint hagyták. Bekopogtattak az állatkert igazgatójához. kolom! köszönt illedelmesen smafuzsiráf, azaz a kis kisfiú. A mackókért jöttünk! Itt az áruk! tíz aranypénz! És mindjárt ki is tette az asztalra a pénzt. Nagyon helyes! mondta az állatkerti igazgató bácsi. Nem is bánom, ha visszaviszitek őket az erdőbe, úgyis csak a baj van velük. Mindig lármáznak, rázzák a ketrec rácsát, enni sem akarnak, éjszaka nem alusznak, folyton azt kiabálják, hogy engedjük őket szabadon, és az egyik meg is szökött. Melyik mackó szökött meg? kérdezte kicsúrka izgatottan. Azt nem tudom, felelt az igazgató. Csak azt tudom, hogy tizenegy volt, most meg már csak tíz van. Azt a tíz mackót elvihetitek, ha akarjátok. Elkísérte a gyerekeket, a pilótát meg buksít a mackó ketrechez. Szevasztok! Kiáltott rájuk már messziről smafú. Eljöttünk, értetek! De a mackók csak dühösen morogtak. Nem ismerték meg Smafut meg kicsurkát. Buksit sem ismerték meg, annyira megváltozott, mióta befestette a bundáját. – Hol van Mackó király? – kérdezte Kicsurka. – Ő meg? A Mackók erre sem feleltek, de Kicsurka már látta, hogy éppen Mackó király hiányzik. Közelebb ment a ketrechez, és megmutatta a Mackóknak a fülét. – Én vagyok Kicsurka őzike? – súgta Mackóknak. – Eljöttünk, hogy kiszabadítsunk, és hazavigyünk benneteket. Higgyetek nekem! Nézzétek smafu Hosszú és pettyes! – Jaj, hát miért nem iszitek el? Becsaptok bennünket is, morogták a mackó. Nem hiszünk már senkinek, Futbalózni mentünk a városba, és idehoztak bennünket az emberek. Te is emberlány vagy, hiába szőrös a füled. Erre kicsúrka sírva fakadt. Ha, ha, hol van mackó király? kérdezte sírva. Ő biztosan megismerne engem a fülemről, és hinne nekem. Ha igazán kicsurka vagy, mondta az egyik mackó, akit dömötörnek hívtak, változz vissza őzikévé, ha ezt megteszed, hiszünk neked. Nem tudok visszaváltozni, zokogott kicsurka. Csak otthon az erdőben a kísérleti nyúl varázsolt el engem kislányá, csak ő varázsolhat vissza őzikévé. Most már Mafu is megszólalt. Látjátok, mondta Mackóknak. Ha nem volnánk igazán Smafu meg Kicsurka, nem ismerhetnénk a kísérleti nyulat. Azt se tudnánk, hogy téged Dömötörnek hívnak, téged meg Brummogónak, téged pedig Fekete nyelvűnek. És mafu sorban megmondta mind a tíz Mackónak a nevét. Erre aztán a Mackók is gondolkodóba estek, tanácskoztak egy ideig, aztán azt mondták. Jó, lehet, hogy igazat mondtok, de mi mégsem mehetünk el veletek, mert nektek eláruljuk. Mackó király, ma éjszaka visszajön értünk. Hová lett, Mackó király? Hová bújt el? Kérdezte ki súgva. Psst! Felelte halkan dömötör Mackó. Az oldások szöktették meg! És elbújtatták az ovodában. Azt mondták az óvodások, van ott náluk egy nagy hűtőszekrény. Abban elfér Maczkó király. Jaj, megfagy! Kiáltotta kicsurka, és megint sírva fakadt. Gyerünk gyorsan az óvodába! Várjatok, visszajövünk értetek! Kiáltott oda smafó a maczkóknak. De előbb kiszabadítjuk macskó királyt! És már futott, ő is, kicsurka, meg buksi után. A pilóta bácsi is utánuk szaladt, és a kapunál érte utol őket. Szálljatok be a repülőgépbe, mondta.